Резултатите от социология относно евентуалните предсрочни избори през октомври предизвикаха любопитството на екипани. 44% одобряват да има предсрочни избори според това национално представително проучване финансирано и реализирано съвместно от MarketLinks и BTV, проведено сред 1008 лица, над 18 годишна възраст в страната в периода 20-28 юли по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Защо казвам, че има елемент на изненада, защото 44% одобрение за предсрочни избори не е нещо, което се чува от към политическите разкази. Получава се интересно разминаване. Политиците твърдят, че хората не искат избори, но пък не могат да се разберат за правителство. На този фон изглежда наистина интригуващо, че хората пък одобряват като чили това да има предсрочни избори, да открехнем още малко вратата на анализа. На тези последни данни от социологията сега имаме Възможност с Добромир Живков от социологическа агенция Marketlinks. Добър ден! Здравейте! Това ли е изненадващото и за вас в момент, но все пак национално представителна картина на нагласите, този процент граждани, които са за предсрочни избори? Да, разбира се. В не малка степен това е находката на, на нашето проучване, а, защо? Защото обичайно, както през а, последните 2-3 години във всички проучвания ние измерваме нагласи, които са именно в обратната посока, сега за първи път а, регистрираме, че всъщност българските граждани нямат толкова против да се проведат следващите избори. Ама това означава ли, че са готови да отидат да гласуват? Т.е. Ами, това одобрение транслира ли се, превежда ли се, отивали към изборна активност? За момента изглежда, че не. Но първо да, да се опитам да, така, да анализирам а, защо всъщност имаме този по-различен резултат. А, мисля, че от една страна това е, а, как да кажа, притеснението от ниската избирателна активност и чувството, може би, дори за винало у българските граждани, които не са отишли да гласуват. Виждайки, че резултата, може би, дори в някаква степен е. Още по-лош от този в предишните, т.е. още по-нестабилен парламент имаме, по-настоящен. И някакси, вероятно, биха искали да, да поправят тази своя грешка и този път да участват на избори. От друга страна, наистина, това, което се случва и в ДПС, и това, което се случи и с величие, показва, че този парламент в момента определено не е структуриран така, както а вероятно е волята на българските граждани по-настоящен, и за това тякаш има готовност да се приеме, не казвам да се участва, но да се приеме идеята за следващите предстостни избори, което, разбира се, се говори и от немалка част от, от политиците. Сега, но, от... Всъщност, да. да. Оттам нататък обаче, а, ако има такава готовност, а, м, която вие улавяте сред а, гласоподавателите да поправят избори или пък да участват, ако не са участвали преди това, можем ли да очакваме радикално различна картина, ако изборите са днес, или ще видим парламент като този, който имаме след всички тези пет поредни предсрочни избори до сега? За момента, момента резулта изглежда по-скоро сходен. Въпросът е, че може би ще имаме по-малко политически сили поради сътресенията в а, а, реличие и там а, а, така или иначе не са ясни резултатите и какъв е капацитета всъщност на тази политическа сила да бъде представена в следващия парламент, след като се случи това вътрешно разделение. Но по-големия въпрос естествено е ТПС. Ще имаме две ДПС или ще имаме нов политически проект, който да е около а, господин Певски. Това е един много съществен и важен въпрос. А, за това, според мен също, а, както казах вече, една от причините е да има приемане на идеята за нови избори, защото очевидно това се мисли като едно времено състояние по-настоящем, което би следвало да бъде проверено и да бъде преструктурирано и стабилизирано след следващност. Ще поговорим след малко за процесите в ДПС, защото наистина е много интересно как те се отразяват на така, готовността и на гласите на избирателите. Но първо общата картина, как изглежда от това ваше проучване, което е Последното налично към момента, а, и наистина в един много, много скорошен, е близък късен период, направено края на юли, сега сме 2 август. А, кого ще мобилизират политическите сили, само твърдите си ядрали? За момента точно така изглеждат нещата, защото регистрираната готовност за гласуване на избори е ниска. Тя е под тя е 39% по настоящем процента. А, като все пак правим оговорката, че това е в ситуация на и в ситуация, в която все още няма насрочени избори. Тоест, мобилизацията не се е разгърнала в такъв мащаб, в който би следвало да участваме, когато вече е ясно, че ще имаме предсрочни предсрочни избори. За, за това е малко трудно да кажем, но все пак декорираната е около 39, а, което ни подсказва, че за момента можем и да не очакваме а, прилив на избиратели евентуално през октомври. А, и в това е а, нали, това противоречие, което коментираме, а, одобряват се в някаква степен нови избори, но пък не се на да декларира готовност масова за участие на тях. Това на практика, какво ще даде в ръцете на политическите стратези? Смятате ли, че ще се затвърди този стил, който виждаме и досега? Харт говорене, твърдо говорене е само за твърдите ядра, защото пък а, този вид адресиране на политическите сили към а, избирателите възпроизвежда ето този парламент, който имаме. Да, именно. Чуват се гласове от страна на политическите лидери за промяна на тона на следващата предизборна кампания, но дали това ще се случи, предстои да видим, защото дори от тези, които го чуваме, всъщност реално се получават неща, които са, така, пренизяващи, бих казал, полна на една кампания, такава каквато трябва да бъде. И в край на кращата, да не забравяме, че е, истински обществен ангажимент и политически на всеки лидер е да се явява пред избирателите не просто дори само в ситуация на директни разбори срещи по места, но също така и в един лидерски дебат, което ние не не имали от много години. Това е много-много uh, сериозен uh, структурен съществен системен недостатък на, на нашите предизборни кампании. О, да, имаме, имаме пълните основания да се обидим като избиратели за това, да, че лидерите не да се явяват трябва, на дебат. Обаче, сега, а, тъй като не сме в кампания, можем абсолютно спокойно да говорим с имена, с имена на партии на лидери. А, съвсем накратко и набързо, кои партии в най-голяма степен биха се свили, ако изборите бяха сега? Да, Трудно е да кажем, нека да имаме предвид, че това е проучване, то както коментираме е натоварено с а, отклонения. Ама аз имам предвид, по това проучване какво излиза? Да, ами вижте да, резултатите са сходни с, с тези, които имахме на изборите. Да, по нисък резултата, да кажем, за възраждане, по-нисъка за ТПЦ, но от друга страна тук винаги имаме а, и трябва да очистем и спецификата свързана с характеристиките на този електорат и начина по който той се мобилизира, защото той стои малко ли много политически пасивен, когато няма изострена политическа ситуация, но когато се приближат, а, приближи се датата на изборите, те започват да се а, мобилизират и в ситуация на проучване вече декларират подкрепа. Да се нажижават. Добре, сега само да, част пак сега се връщам на данните. Няма. Ясно е, че нали, това може да се промени. Към тази моментна картина в момента, а, примерно ГЕРБ а, качват или а, губят процент. ГЕРП запазват горе-долу с множи минимално, всички с минимален спад надолу продължаваме промяната демократична България. Всъщност за тази политическа сила, която се движи около резултата. Изборния си около 15%. А ДПС около 13%, което е по-далеч от 17-те, които постигнаха възраждане с 11%. Около 14-15% беше резултата им. БСП по-настояща ми изглежда, че могат да разчитат на около 7, може би малко над 7, ако стаят да се мобилизират. А има такъв народ, също е много близо до изборния резултат на 9 юни. Така че, като цяло, подредбата е близка, да, за второто място за момента нещата изглеждат малко по-различно отколкото, отколкото бяха през, през юни, но това се дължи и по-скоро на спада на ДПС, който отчитаме, а и който знаем, че всъщност се, се променя в пак казвам ситуация на избори, когато се мобилизират дори и секции, които, да кажа, в предишни избори са гласували за други политически. И като казвате второто място, подредбата изглежда, според пак казвам тази моментна картина от края на юли, улована от с проучване правено съвместно с BTV, изглежда герб с малък спад, на процентите, след което ППДБ с малък спад или малък ми 15,3 резултата на продължаването на за демократична България, така че приемаме, че той е същия какъвто същия. беше и на изборите преди нови. Тоест там, там няма ня... И за момента няма спад, няма да, няма. Спад, така. Да, няма А по сега, ще има ли значение политическата кампания за тези, които още не са решили за кого да гласуват? 21% декларират, че не са решили. Но, винаги, може, има, винаги има значение. Въпросът е, че ниското качество на, на предизборна кампания води до това тези хора дори да не отидат да гласуват, както и се случи през юни месец. А, за това кампанията, разбира се, трябва да е изпълнена с послания, трябва да е изпълнена с уважение към политическите съперници с добър тон а, да се остави на страна този език, който по никакъв начин не подхожда на българския политически живот и прави така, че доверието в а, политическата класа да отива към а, ново тъно буквално. И политиците трябва много внимателно да се замислят а, продавайки на своите твърди ядра и мобилизирайки негативно всъщност а, как рушат а, и без това крехкия баланс, който съществува в нашето общество, защото продължавайки да губят а, този най-важен обществен ресурс, доверието на гражданите, а, може много лесно да се стигне в някакъв момент и до а, възстановяване на един, бих казал, изкуствен дебат в обществото и за това дали не трябва да се смени нашата а, демократична форма на управление, да се говори за президентска република или за мажоритарни избори и така нататък. Това са опасни експерименти, но политиците някак не си дават сметка в дългосрочен аспект как рушат политическото в страната и гражданите, и разговарям с граждани по-настоящем всеки ден, започват да търсят някакви екзотични варианти за излизане от тази криза, което създава рискове да бъдат, разбира се, яхнати такива настроения от от тежки популисти да навредят наистина много сериозно на развитието и перспективите. Добре казвате, този елемент за доверието е съществен и за това малко около а, доверието и рейтинга, образно казано на политическите а, фигури, ми се иска да отделим време, но през а, призмата на тези процеси на разпад в ДПС, защото вие казвате, че ДПС и Възраждане ще си успорват четвъртото място, трето четвърто място, а, там ще има някаква форма на а, напрежение и загадка, обаче... Кое е ДПС? ДПС Пеевски или ДПС Доган? Аз мисля, че в момента дори хората, които са вътре в ДПС, нямат отговор на този въпрос. А, ние не можем да знаем. Но вижте, а, ДПС е около, а, да го наречем, фракцията на Ахмед Доган. Мисля, че ще успее да защити до голяма степен позициите си, които има в а, смесените райони, също така разбира се и в чужбина в а, Турция което, според мен, гарантира, гарантира поне трето или четвърто място на, на политическата сила. Докато, вижте, много е интересно какъв профил електорат ще успее да спечели евентуална политическа сила, създадена от господинпейски, нова, или альтернативно ДПС, както и да се структурират като имена в СИК двете политически сили, защото очевидно, че ще имат две макар и да не трябва да изключваме варианта да има, да бъде да постигната и някаква формална договорка между тези вършуващи страни. Mm -hmm. А Сега, политика с най-низък процент доверие според резултатите на това проучване на MarketLinks, за което а, говорим сега, обаче Делян Певски. Само 2%. По-нисък процент и от най-близкия до него има, а най-близкия до него е Ивалин Михайлов. Но да попитам дали имахте въпрос за доверието в другия председател, примерно Джавдет Чакаров или пък почетния председател Ахмед Доган, защото очевидно трябва да се борави с няколко различни аватара или имена, в ДПС, които формят различни тенденции. Не предстои да ги включим така или иначе, за да видим как стоят нещата, но сега оставихме да мерим политическите лидери, които са формални, малко ли много и представители, представени в парламента. Да, факт е, че Ивелин Михайлов и той по подобен начин стои извън, но пък от друга страна, заеде ясно, че иска да поеме ръководството на величие, така че за момента това са данните, с които разполагаме и а, съответно такива са резултатите, като наистина резултата за доверието в господин Певски е най-низкият, който сме регистрирали изобщо в политик и трябва да направи оговорката, че това е следствие от конфликта, разбира се, в ДПС и да кажа, че обяснението тук, според мен, е в това, че Вижда се голямата амбиция на господин Пески за да увеличаване и вече всъщност, как да кажа, обръщане на неговата економическа и финансова власт и, и такава в службите и в съдебната система в реална политическа власт, което, което срещна, разбира се, съпротивата на част от ППС и всъщност този конфликт доведе до. до този нисък резултат и защо? Защото все пак трябва да кажем, че господин Доган има в обществото а, така, образа на, на, на този политик, който и масово се възприема, че е провел а, България пред един мирен етнически модел, който е много специфичен, което казваме, разбира се, че е един конструкт виртуален малко или много в нашата действителност, но заставайки срещу него, той всъщност не, не губи просто от подкрепата на, на ДПС, той губи съвсем, съвсем широка дори от части от хора, които са извън ДПС подкрепа и се марганализира по този начин в публично. Добре, това е едно възможно обяснение, дадено от социолог. Да каже, че ние ще продължим и след новините в 8 с тази енигма в българския политически живот, процесите на поне външно погледнато разпад в ДПС. Благодаря на Добромир Живков. Прочит на данните от последното социологическо проучване, реализирано съвместно между MarketLinks и BTV за предизборните нагласи, една моментна картина, която обаче говори много.